Втората идея за размишление злото според гносиса, според откровението. Гностиците казват, злото не е вечно, не е вечно явление. То е само процес на превръщане на добро. Значи един продължителен процес на превръщане на добро. Злото е в това, че човекът не познава себе си. Много е специфична Божията тайна на злото. Тя се състои в това, че злото присъства, но не съществува. Защото всичко е само Бог. Само Той съществува в чист вид. На последната лекция сега в неделя в София обясних, а и преди до някъде съм казвал, понеже всичко е Бог, той трябва да се сви навътре и да направи място на дявола да съществува. И на сатана и на демоните. Иначе те не могат да съществуват. Ако той ги изпълни със себе си, те престават да са демони, дявол, сатана и така нататък. Но той се отеглял, направил и място. Свил се е навътре, за да може те да работят за неговата цел. Коя е тази цел? Накратко ще я кажа. Друг път ще обяснявам по-дълбоко. Целта на злото е да се изпълни един велик закон на Библията, най-важният закон. Любов към Бога. Истинска любов към Бога. Затова е създадено злото. Чрез злото Бог ще завръща съществата след време и най-упоритите и те някога ще разберат и ще изпълнят този закон, който е истинска любов към Бога. Така. Значи присъства, но не съществува, защото всичко е само Бог и само Той съществува. И затова този, който има любов, той има Бог в себе си. И той преодолява злото и осъзнава, че то не съществува, освен като влияние, като, възд... като особено въздействие, което иначе в дълбокия план е иллюзия. Защото любовта познава само Бога и поради това няма разделение. Но човекът, който е изгубил любовта, се раздвоява и оттам той изпуска целостта. Има само Бог, няма зло. Но главният проблем е, че ние не познаваме Бога. Защото сме посветили живота си на други неща. Но ако ние посветим живота си на Бога, това зло, това въздействие, което е част от Него, ще бъде отмахнато. Но за сега то се стои и работи, защото ние сме проблемът. И злото е в нас. Не в дявола, а в нас. Не в Бога, а в нас. Това означава че Бог иска само, Бог иска да ни спаси от собственото ни зло. Не от дявола, от собственото ни зло. И така, злото е онази част от Бога, която Бог може да е скрие от нас. Но ако изберем пътъци към Бога чрез любов. Но ако изберем пътъци към Бога чрез любов. А тогава той ще внуши на злото да се отдели от нас. Разбира се, че във въздействието на злото има сила, но то е само част от силата на Бога. Защото просто Бог отсъства с целостта си. Той се скрива. И така, злото е странна игра на Бога. Това е игра все на Неговата сила, чрез която Той крие себе си, но на човекът на любовта, на достойния, той се показва. Защото този човек е сроден с любовта. И така, злото не съществува. Това е само едно много тънко изкуство на Бога и ако ти наистина имаш истинска любов към Бога, ще видиш, че злото е само служител на Бога и на Неговата могъща воля. И когато твоята двойственост изчезне, ще изчезне и злото. Говорим за напълно, не за изчезване 99%. Когато напълно изчезне, ще изчезне и злото. Но разбира се, необходима е истинска любов към Бога. Съществува само Бог, реално, скрито, вътрешно. А злото е инструмент. То не съществува, а е само е допуснато като необходимост. Необходимост. И никаква борба няма между Бог и злото. Никаква борба няма между Бог и злото. Защото злото е част от Бога. То е само сянката на Бога. то е прикритието на Бога. Говоря всички тези неща и последната лекция София беше особено за злото, защото когато разберем правилно това, подходът се променя. Много хора ми казаха вече се променяме. Друг живот, тези неща отварят врати. Стават съвсем други неща, когато разбираме правилно, а иначе воюваме с външния свят, с врагове измислени, а то в нас расте. Значи, Именно за това тези лекции след време те ще имат продължения. Така, Съмнението е зло, защото е тъмно, разделящо, защото е несъзнателно. Само накратко. Значи, докато човек има съмнение, какво означава съмнение? С мнение. Несъзнание, с знание, не с мъдрост, а имаш някако мнение, но нямаш мъдрост. Именно това е съмнение, а не съзнание. А то злото, винаги, когато имаш съмнение, злото винаги ще изглежда зло. Когато имаш съзнание, чисто съзнание, тогава вече злото няма да изглежда зло. При съмнението, дяволът винаги ще изглежда страшен, защото ние не можем да му предложим Бог в себе си. Това е причината. Винаги изглежда страшен, защото ние няма какво да предложим. Не можем да предложим Бог в себе си.